Josu Picabea egunon. Egunon, egunon. Bueno, le eta patia inguru horren arira esango dugu zuek, bueno, ba, keska izan duzuela aspalditik. Bertan, e, bueno, ba, e, bai pasaiko Pasaiako portu, portuan emannen diren ba kutsadura dela eta, eta beste jarrazo batzuei buruz, ezta? Bai, bai, ala da. Bueno, hemen, bueno, verdad que suteba sociokulturalen inguruan hain baterri herri gaude eta bueno, bat, momentu bat zentutan, ba, portuaren jarduera eta eta guri gure bizikalditatea ba talka egiten dute. Zer da seazmeaz gartatzen dena pasaiako portuan? Bueno, iezan, bueno, <laughs> el <liburu> bat idazteko <laughs> mohenko ara, arazoa daude, eh? baina, bueno, aipatzearen, e, e, kesea gehiena sortzen duen tako bat, da, kutsadura, e, kutsadura maiaz jodan, bueno, bai atmosferikoa, e, bai zarata, eta, bueno, azken urteetan baita ere kutsadura lubinikua, e, pues, hori, handitu da baita ere. Egeten nirenean dezkaragak, bueno, normalean e, bazeko portua, lan egiten du asko edo e, egin du, egin artebentzat, txatarra eta eta ez Granelak, izan egitezke batzutan da, bono kimikuak, e, e, pues, bueno, edo zermotatako materiala, hola, e, deskargatzen dute, eta deskarrega bieke egitekoan, ba, zabaltzen da, hauza, egureatzera, eta, E, aizeak eta Hori ba, engarraietzen du Eta bueno Etxerizitzak e, Ditugu oso bertu e, Itaiatikan Eta bueno Hori zabaltzen da inguruan Eta bueno u, u, Urte eta urtetako arazoa da Eta tarteka izaten dia e, Epizebio batzuk oso larriak ez? Eta bueno Egun horietan Eta ba, e, Ba dena, zikintzen da, hau txez, e, erdoiez, e, bai gure txeko lehioak, balkoiak, e, arropak, e, askotan igirraiguak, e, kaleak, eta bueno, metik e, esatzen, metik esatzen, eta da, ba, hemen e, ardura duten erakundiak, ba, ba dutela ardurua betetzen Hor uh -huh. joso... Eta, bueno, Like. Esango dugu, ba, 2000 mesortzian, mezortzi, e, esango dugu hor gertakari bat izan zela, ez dela bakarra izan, e, izan ere horretik baita e, zuka ipatu dituzun bestelako gertakariak izan dira, e, moietan hor E, zute bat e, piztu zen, ez dela lehenengoaldi horrelako zute bat baitare pi de, e, dela baina horrek baitare bueno, ba, e, jendearen azerrea baitare mod baten bestean piztu zuen ez, arma guztia piztu ziren eta esaten duguna herritarren azerrea berriro e, bon bueno, zabaldu zen eta horren arira esango dugu zuek kalera atera sinetela eta protesta egin zen utela ez da. Baez, baiz. Ba, bueno, e, duela bi urteko zute hori hori ja izan duzen, ba, bueno, ja azken nengoa ez. Eh? E, bere zen, deskarga bat, e, altzairut egirik joan dihoan txatarra, bueno, zilean autoak, autoak kensatuta, teorian txatarrak ez du erduzu hartzen, baino e, hori ikusi zan, ba, jetz, yes, ba, e, hori izan e, autoak, Eta zeuden ba, bere neumatiko, olio eta ondakin guztiekin. Naiz eta legeak berrigortzen duen ba, e, komponente bako iza bere izitu behar dala. E, kotxe bat e, desguazeara eramaten denean. Baina bueno, badirudi, ba, katzen dutela chatarra merkeagoa, txipiñagoa. Eta bueno, ba, horretan nari zirela, kistu ba, zen zua Ikara garrizko zutea, eh, izan zen nola naikoa. Eta bueno, e, kea ke azabalduzen pizaro e, diagnostiko kon Eta eskan, eskandaluzkoa izan duzen. zen, eh, eguzkia estali zuen eta dena, o sea, egun neguzkitza izan zen. Egun horretakoa Osolarri izan duzen, e, zen, eh etxe barnetan sartzea, eh leioak eta eh balkoiak eta istea eta kalerate atea segineanean, adre feinan ba, gaur egun e, jende guztiak du maskariarekin. eh e, arnasa zintzelako ondo hartu, e, begietan e, askuria sortzen zuen estarrian eta hori bueno, ba, izan duzen zen bai, e, larrinetako bat. Baina bueno, e, ia zer eh gustaría agustuan baita ere izango izan bezkarra bat eh oso sikina eta antxo buena vista inguru egena, e dena eh estalisuan hautsez eta bueno pues baso teori de la tapa ba, gai hasginan ja pizka bat e, bizilaguna antolatzen se bueno, pentsatu benon ba, ba bueno ez badugu indar egiten ba ba jarraituko doula bizitza osoa bezela ba ja saten jasaten eh herria azkenean e, bizitza kalitatea galtzen ari da eta gertasunena ba girua daukanak edo almen ekonomikoa handiagoak daukanak ba joaten dala beste herritara bizitzera herritzukunagotara oi hartzen mm. da eta hemen ba, gelditzen gea ba, bueno, e, <laughs> bueno, betiko bizin lagunak eh eta eta bueno pixabata zi e, horrekin bai Uhum, eta kaso oh, oh, horretan, bueno, ba, agintarien aurrean protesta egiteagatik gatik, aipatu du, duzun guztia salatzeagatik gatik, e, bueno, epaite joan barzara? Bai, bai, e, bueno, e, zute horita gero, ba, bueno, bai, e, gintzian mobilizazioak, merrian, men, eta bueno, ba, ikeseu gari, eta handi bila betera, ba, azalduzidan agintari ustiak bai, bueno, jaur lagintzako Tapia aldundiko Markel Olano Neko Goia, Donztiako Ekatea Loza Espanier gobernuko ordezkaria propaganda eginez eta, bueno, etorri zen inauguratzea oinezko pasabide bat errera eta tintxerpe artean, ez? Eta bueno, gainara bueno, eh bueno, artegia, vamos, es que Torrician esa nek ba arisiala, eh pasaiako badia, eh e, birgaitzen bergeneratzen, eh? Uh Bergenerazioa -huh. egiten diote horri. Bai. Eta dramate urteak eta urteak e, politikoa bere diskusoetan badetzi itze egiten e, pasaiaren erregenerazioa, pasaiaren erregenerazioa, eta guk gustatzen dugu ba hori, hori ez dute lagiten, o propagandarako erabiltzen dutela. Eta gu ba, urtea joan, urtea etorri, ba gaude jasaten modu guztia. Urdun egun horretan, eh ba konzen, bizilaguneen bat e, egin zen, negurazio e, toki horretan. Eta bueno, bizkaba salatzen, ba, ba bueno, ba, naskatuta geñela eta e, ba, gure osasunarekin ez dela ez dela jolazten, ez? Uhum. Eta bueno, ba, horretan, ba, ba bere e, paseo txoa egiten ari zirela eta hola e, prentzarekin eta bere segizioarekin eta horrela ba, bueno, e, Nik parte hartu nuen erazuzenean eta bueno, e, e, salatu nahi izan duen e, jasaten dugun kutsadura eta horren e, airea, berai, berai pasatzeko momentuan airea e, errautza, eh errautza, eh jaoki nuen, ez? Ba, pizka bat, irudikatzeko eh pues hori, saluda eh bueno, ba aurre badere ondorio izan ditu, claro, noski Marke Lola no epaite dira Juanxen, bueno, izan den izan, egun horretan. Eta gero ba epaitegia jarritako salaketari ba aurre egin berriot eta bihar izango da eh, guzti honen beketa eta nola, soru ustez nola pasako dan, zerre eskalzen zute? Bueno, hasiera batean, eh, atentadoa la autoridad, eh, pentsa, o sea, eh, iu, iu tetako eh, zigorrati gora, momentu batean, asieran, baina bueno, eh, gero fiskalar berak ikusi du hor dago lehenengo atentadorik eta bueno, eh, eskalera getxi du. Orduan, badiru di, zamudela kalifikatu dute delito de, de harina bezala, delito lebe eta, bueno, segura eski, ba, izuna jasoko dut, uh -huh. ezakitzen bat erainekua, bueno, diar guziko da, eta dira zalatzaile bakarra da, amarki lorano jauna, ez? Eta, bueno, peskata e, erri-garria da, gu hemen biar ere hori izalatuko dugu, daramagu urteak eta urteak e, guztadura jasaten, eta personal, ba, e, segundu batzutako, e, kintza batean, non gaina, o sea, hau tsa esan juan e, zuzenean berare gana, o sea, airera, eta bero, bueno, bai zikindu zion, ba, bere korbata eta bere trajea, pxabat, baina, bueno, etxuan ningoan dori horik izan, e, bere, bere osasunean, etxion kalterik eragin, Eta daña beraien ekitaldea jarraituzuen Dabe discurso eta Gauza guztiarekin ez Horna, bueno, pues, eh, pues Aldun aguziaren ez Ba bueno Ba hori ba uh -huh. eh, Zindu jazan Alako eh, bisilagunen Kexak Eta hori, ba, bihar Bihar topateko, eh, paitean Ba, ozongi eh, Josu, Bye. espero do... Baiz Ez pertsagun, bueno, ba, dena modu zuzenean ba, ateratzea eta, eta bueno, ba, e, azken finean aldarrik apen hori horretan e, gelditzea azken. Ez dakite bai. zerbait e, gehiago gehitzeko duzun? Bai, guen nahi duguna da, bengoz, eh, portua sortzen dizkigun arazo guzti hauek, e, ba, kontontzea ez, eta persona hauek e, daukate ardura bat, ze daude e, Portuko Agintaritzaren e, Administrazio Konseiuan, e, ordezgaritza daukate, eta orduan protestare horren gati zuzen duzen beraien gana, ze ardura bat dute, eta ardura dutenez beraiek e, esku hartu bat dute. Eta, bueno, ba, gu, hori da eskatzen duguna, esken finian. Eta, bueno, a ber, sa, ditugun zarata arazoak, e, kutsadura arazoak, arazo guzti hauek, e, a ber, e, kontentzen dien, bai, hori da gurezka era. Josu, pikabe asker mila benetan ba izatagatik izateagatik asko. kasko. Bale, mila e, asker zu ehi, antxetari, e, erakustegatik, e, ba hori, arduro hori gaiti.